jurnale și memorii Alexandre Dumas Începutul Dramatizare de Viorel Burlacu. Paris, 1 Iunie 1832. În locuința sa, generalul Lamarck, își trăiește ultimele clipe. Mă sting, prieteni. Și cât aș mai fi vrut să pot sluji Franța? Liniștiți-vă, domnule general. Maximilien Lamarck își va mai sluji multă vreme patria. Noi, medicina... Blestem medicina! Dragul meu Lifrand dar vă binecuvântez pe voi medici care faceți atât de mult cu atât de puținul pe care această știință ingrată vi-l pune la îndemână. Dacă liniștiți-vă în general. Liniștiți-vă. Avem atâta nevoie de dumneavoastră. Oh, Dumnezeu, ești și tu aici Ale. Ce spuneai? Trebuie să trăiți avem nevoie de pace. Pace? Dar ce, n-avem pace? Franța n-are pace? Pacea din 1815, pacea de acum 17 ani. Da, da, prieteni, știu, pacea din 1815 e un popas în noroiul istoriei, cadoul vorbonilor pentru acest popor minunat. Dar Franța există. Și asta e esențialul. Noi suntem trecători. Numai Franța e nemuritoare. Iar eu am făcut atât de puțin pentru ea. Sunteți nedrept, mon general. Nedrept cu dumneavoastră, cu noi, cu istoria. Generalul Lamarc a făcut puțin pentru patria sa. Cine oare poate uita voluntarul de 18 ani? Cine îl poate uita pe capitanul faimoasei coloane infernale care a adus convenții acel enorm buchet de steaguri capturate de la Inamic? Oh, ce mult e de atunci, dragul meu Alex! Ce mult e de când ofițerii celor 100 de zile mi-au dăruit sabia de onoare? Caprea, Calabria. Tirol, Fagram, Catalonia și acel Wellington, Marele Wellington, Vinsul Wellington. Acum aș putea să-l înfrâng pe acel englez înfumurat, Dar viteaz l-am studiat, îl cunosc. Mă simt în stare să șterg din istoria cel rușinos Waterloo, Să răzbun tratativele mișelești. În câte suntem azi, În 1 iunie 1832, odihniți-vă, mon general, odihniți-vă. O, o să mă odihnesc, prieteni, o să mă odihnesc de tot. Dar ce importanță are asta de vreme ce Franța trăiește, Trăiește și frământă. mă tău. îmbrățișează -mă, prietene, și nu mă uita. L-am iubit mult pe generalul Duma, tatăl tău. Te-am iubit mult și pe tine, care ai ales altă meserie decât cea a armelor. Da? Și tu ești un general pe trâmul scrisului. Ba? Toate? Chiar? Mai mult decât un general. donarea de doriu de la intrarea podului Austerlitz. Generalul Foie, murind, ne l-a lăsat pe Maximilian Lamarc, așa cum îl știa de lăsase urmașilor pe Temistocle. Dar Marc murind, nu ne-a lăsat pe nimeni din rasa lui de războinici francezi. Vă avem pe dumneavoastră, domnule general Lafayette, un mare războinic. Hmm. Umbra unui mare războinic, Dumnezeu. Acum nimeni nu mai are nevoie de noi. Trebuie Treburi călduțe, burzel de curte, tron liniștit. Speram ca regele să dea onorul cuvenit acestui mare dispărut. Ludovic Filip a văzut în el dintotdeauna un dușman al regalității. Cu sale ne revin nouă, prietenilor. De aceea ne-am gândit ca dumneata Alexandru Duma, să fie comisarul de artilerie. Pentru că această armă iubită de la marți de poporul francez... Să-și ocupe locul ce îi se cuvine după carul mortoar. Să păstrăm un moment de tăcere în memoria celui care a fost și va rămâne generalul Lamarck. Ultimele lui cuvinte au fost onoare, patrie. Onoare generalului Lamarck! Vrească Franța! Barosti, acum cuvântul de adio, viteazul general portughez, Saldanha! Ne ajung câteva cuvinte și acestea sunt cele ale generalului Lamarck care și-a început cariera militară strigând: Trăiască Republica! Iar noi, tot cu strigătul Trăiască Republica, trebuie să-l însoțim pe ultimul său drum! Trăiască Republica! Cine l-a iubit, să mă urmeze! Vreauți <fiect> repubblica! Vreauți pe agurile, artilerici, din Are dreptate, are dreptate! la arme cetățeni! să cităm cu toți melodia interstit pe de Grupul generalului Lamarck trebuie dus la pânzion! La Începe insurexia revoluționară din 5-6 iunie 1832. Se bat la hotel de vil! general, s-a declarat în păpliga ale Ludovic Filii! s-au răsculat! Regimentele de infanterie sunt aici! Martineriște <trui> În fața teatrului, o mulțime de oameni bat în forță. Aici! Aici, la teatru, găsim armele de care avem nevoie! Doar joacă cu ele în piese! Să mergem! Să spargem porțile. porțile! Hai! Hai! Nu e nimeni aici! Cetățeni! Aici e un teatru! Veniți din seara la spectacol! E a patra reprezentație cu piesa domnului Diuma, Turnul Nel! În seara asta, Nu o să vină nimeni la teatru, avem alte treburi! Facem revoluție! Dă-ne armere din piesa domnului Diuma! În turnulel nu folosi arme ah, Bine ca ai venit, ce domnule Diuma Spune-le și dumneata Eu nu mai răspund de nimic în teatrul ăsta M Ce vorbă e asta că nu răspunzi? Doar ești directorul teaprui Ce s-a întâmplat, prieten? Prieten, ce s-a întâmplat? Domnul director are dreptate În piesa de astăzi seară nu se folosesc arme Ei, Asta nu știu, n-am văzut-o, dar În Napoleona, șandrum, era o sumedinie de puși și de pistoare Cetățeni nu Cu cine nu mai ești? De ce te amesteci? Noi avem treabă cu directorul, să ne dea armele din teatru! Oameni buni! Însul e domnul Diumba, comisar de artilerie! Așa e, cetățeni! Îl cunosc! Cu el ne putem înțelege, nu, cetățene? Sigur că o să ne înțelegem. Harel, Harel, dragul nostru director, trebuie să le dai arme acestor brat cetățeni și lor și mie. Și ție? Dar ce arme se vă dau? Ați cu toții. Toarele pe care le-am împrumutat pentru lișar. nu numai că erau de valoare, le aveam și cadou. Eu? Eu nu pot da nimic. Un director de teatru nu e independent. El depinde de autorități. Păi autoritățile sunt acum ei care scer cer armele. 6 Iunie. Insurecția Revoluționară își trăiește ultimele clipe ale celor 50 de ore clocotitoare și zadarnice. În biroul patronului ziarului legitimist, e liniște. În încăpere, intră Tristan, redactorul de serviciu. Bonjour, patron! Salut, Tristan! Ce mai nou? E gata și numărul de azi al ziarului nostru. Băieți uh -huh. au și pornit pe străzile Parisului cu foile. Mă referam la Insurecția Revoluționară. Ce mai nou? Au trecut exact 50 de ore de la declanșarea ei. Insurecția a murit? Mm. Se spune că bătrânul Brias ar fi zis Ludovic Filip e cea mai bună republică. Mai mm. bate totuși clopotul de alarmă de la Saint Mary Tristan. Uh, ultimele sfârșituri ale baricadei de acolo. Regele e mai departe pe tron și e foarte drastic cu insurgenții. Arestați dragoni. Generalul Lafayette a refuzat să se ducă la palat. De asemenea să facă vreun demers în favoarea victimelor. Mm, păcat. Puteai interveni măcar pentru bunului prieten Duma? Uh, cred că n-a aflat la timp de cele întâmplate. Totul s-a consumat în nici două ore. Când a căzut baricada de la Somon, Duma a fost prins cu arma în mână, trăgând în dragonii majesteții sale. Judecat conform legilor militare și condamnat la moarte. A fost executat în uniforma sa de artillerist azi dimineață, 6 iunie, la orele 3. Hmm. Uh, era un om deosebit. Deși nu era legitimist al nostru, L-am admirat foarte mult ca scriitor de dram. Bă, știți, eu nu mă prea omor după tată. Păcat, Tristan, păcat. Eu n-am lipsit de la niciuna din premierele sale. Joacă acolo marile firme, domișara Mars, Triumful piesei sale, Henric al iii și curtea sa, îl egalează cu Hernania lui Hugo. Păcat. Dar cum s-a comportat? Erai doar pe acolo. Așa ai scris în știre, nu? Da, da, eram pe acolo, dar de fapt în toate aceste ore am fost în mijlocul luptelor și am adus știri interesante, nu? Da, Tristan, o să țin seama. Cum s-a comportat deci Duma? Exact așa cum am scris. Dem, curajos, slăvind Republica. Nu ce som, patron? Eu tare aș mai pune capul jos. O da. oră măcar. Du-te alături, Tristan, întormitorul meu. Dar cine mai dă știrea morții lui Alexandre Duma? Nimeni se poate. Păi avem exclusivitatea. Mai rămâneți? Da, mai rămân în birou. N-am citit toate materialele. În da. plus vreau să scriu un editorial duma Chiar în numărul de mâine îl vom publica. Eh, somnușor, Tristan, ai făcut treaba bună zilele astea. Mersi, patron, mersi, am plecat. Le-am luat tuturor cremaștirilor, și celor de la Național, și celor de la Jornal de Debat, ca să nu mai vorbesc de constituțional sau de presă. Hei, nu e nimeni aici. Ei, nimeni. Ba suntem. Bună dimineața, doamnă, domnilor. Căutați Bun. pe cineva? Dacă aici e redacția acestui ziar, al acestei gazete estimate, domn, atunci îl căutăm pe patronul său. Am onoarea să fiu patronul ziarului pe care dumneavoastră l-a atât de vehement. V-a ceva din cuprinsul lui? <laughs> ah, da! e chiar exemplarul de azi, 6 iunie 1832. Exact! Dar bănuiesc că sunteți actori de la Teatrul Vecin, nu? Ah, asta da. judecând după costumele da. cu care sunteți îmbrăcați. Da. Dumneavoastră, domnule, jucați rolul unui muschetar de pe vremea lui Richelieu, nu? Secolul al 17. Eu nu joc niciun rol, domnule dragă. Eu sunt chiar din secolul la care ați binevoit să vă referiți. Pricepeți? Eu sunt. Uh... Da, mă rog, mă rog, dacă insistați, dar cu cine am onoare? Sunt Charles de Bets Castelmore, Conte d'Artagnan. Și am venit aici ca să protestez cu indignare împotriva acestei știri publicate în gazeta dumneavoastră. Atât eu cât și domnul Edmond Dantes. Da, și... Poate tot Conte după costum, dar din secolul nostru. Cred de? că da. dumneavoastră nu apreciați cum se cuvine vizita noastră. Încercați da, da. să glumiți într-un asemenea moment. Ei bine, da, și eu sunt Conte, Contele de Monte Cristo. Iar doamna, ei bine, doamna preferă anonimat. Ba nu, Conte. Acum nu se mai poate. Acest domn se crede eroul unei operete. Dar nu e deloc clipa să glumim. Eu sunt Regina Margot. Și vreți să mă convingeți că nu sunteți niște personaje, Că nu jucați niște roluri? Oh. Ce roluri, domnule? Sunteți om de teatru sau treceți drept unul. Ați auzit de noi în vreo producție dramaturgică? Dar trebuie să recunosc că... Dar asta nu mă împiedică să vă spun că sunt foarte ocupat. Scriu un editorial despre regretatul Alexandre Dumas. Deci, vă rog să mă lăsați. Și Estimate... dumneavoastră, majestate, și dumneavoastră, domnilor. Stimate domn, ați săvârșit o nebunie publicând știrea asta. Pă ce știre aveți în vedere, doamnă? Cea referitoare ce referitoare la, la moartea domnului Alexandre Dumas? Da, El nu poate muri acum, în 1832. Mm la nici 30 de ani. Niște. Și susțineți că nu sunteți niște personaje? Negați asta? Negăm că am fi niște personaje de teatru, domnule. Noi suntem eroi de roman, eroi, unora dintre cele peste 250 de volume pe care trebuie să le scrie Duma. Mm -hmm, glumești cavaler de D'Artagnan. Duma n-a scris decât trei nuvele. N-a da, scris pentru că încă nu s-a hotărât la asta, dar va scrie. Martornei viitorul. Bine, da. dar cum o să scrie? Duma e mort te meu? E o minciună! <laughs> Dumnezeu trăiește în pofida foii dumitale. Doamne, domnilor, eu am un coșmar, visez, nu-i așa? Asta are importanță, visați liniștit. Știrea publicată însă de dumneavoastră va amuzat întreg oh, Parisul. Ea e concretă tipărită. Părintele nostru literar e la el acasă. N-a fost nici măcar arestat. Nici măcar judecat. Și cu atât mai puțin executat. Da. Noi trei suntem dovada. Martor. Martori. Da. Bine, dar eu am și eu martori, am martorul meu. Ocular! Tristan! Tristan! Tristan! M-ați schimbat? Tristește-te, tristește-te și te zicem, și pe mine din coșmarul meu. S-a întâmplat ceva grav, patron? Foarte grav. Foarte grav, dacă e adevărat. Dumnezeu susțin că Dio mă trăiește. Dumnezeu! Care, dumnealor? Personajele astea. Regina Margot, da. Contre de Monte Cristo, A? Contre d'Artagnan. Patron, doar știți că eu nu mă omor după piezele teatru. Că e da vorba de romanele lui Alexandre Dumas. A, nu, patron, teatru, nu văd, nu citesc, dar romane, asta este altă poveste. Domnul acela însă n-a scris decât niște nuvelașe și nu văd oh! când ar mai putea scrie altceva de vreme ce e bine mersi decedat. Cristandracul meu, ai fost de față la execuție, nu e așa? Păi chiar de față așa, nu, dar mi-a povestit toată tărășinea cu lux de amănunte, amicul meu, capitanul de dragon, Monsera. Cine, bețivul, cartoforul ăla? El ți-a dat știrea? Patron, dar bietul Paul Monsera era tras când a fost comandantul plutonului de execuție și bineînțeles că nu putea juca nici cărți. Deci n-ai asistat, nu? N-ai văzut cu ochii tăi nici arestarea și nici... Mă rog, restul. Uh, contează asta dacă pol? Paul... Contează, contează, Tristan. Putem-i în istorie. Mm -hmm. N-ar fi deloc rău în istoria gazetăriei. Nu, patron? În dar putem intra cu o gafă, cu o minciună, cu un asasinat literar, pricep, ziarist de bombe ce ești. Eu acasă la domnul și vezi acolo ce e și cum vezi cu ochii tăi. Acum, patron, dormeam și eu în țără. Acum, Tristan, altfel te poți considera șomer, șomer de tot. Bine, patron, mă duc. Să dea Dumnezeu să fi făcut o gafă, Tristan. Te-aș Ar merita... Ar merita ca domnul Alexandre Dumas să poată scrie și romane... va publica cineva și în ziarul meu? Cine știe, poate vom rămâne celebri prin știrea trăsnitului meu de Tristan, vânătorul de bombe. Să fie duman în viață cum susțineau oaspiții mei în asta? Ar fi un mare noroc pentru toți. Ea solicita un roman. Sau dacă mă refuză, poate îl voi convinge să scrie memoriile. M-am născut a 24 iulie 1802 în casa ce aparține azi prietenului meu, Cartier, care de bună seamă mi-o va vinde într-o bună zi pentru a-mi da prilejul să intru în noaptea viitorului în același loc în care m-am ivid din întunericul trecutului. Casa e la două leghe de locul unde s-a născut Rasin și la șapte lege de cel unde s-a născut La Fontaine. Sandra, am venit da. amândoi în seara asta aici, în casa vărului nostru, Domnul de Violin, pentru a lua în prezența sa o Da, mama. Băiete, Contele d'Artois, care a fost numit locotenent general al Imperiului, Ludovic al XVIII, care a fost numit acum rege al Franței, sunt unul nepotul și celălalt fratele regelui Ludovic al XVI. Știu, Domnule de Violin. Bunicul tău, marchizul de Paieterie, l-a slujit pe Ludovic al 16 lea așa cum tatăl tău, cât a trăit, a slujit Republica. Vrei să te numești David de la Paieteri, la fel ca bunicul tău? Vei fi în felul ăsta salvat de mizeria în care trăiți sora ta și bunata ta mamă, fără pensie, refuzată tatălui tău de mai mari Franței. Se va obține pentru tine o bursă, vei avea o poziție câștigată pe lângă familia domnitoare. Vei intra în rândul pagilor. Sau vrei să te numești Alexandre Dumas, atât și nimic mai mult, la fel ca tatăl tău. Atunci vei rămâne fiul generalului republican și, Dumas. Și orice fel de carieră îți va fi închisă că se va considera ca sementată lui tău ești împotriva celora care acum sunt la putere. Domnul Collar pleacă astăzi la Paris. Îl cunoaște pe domnul Talleyrand, îl cunoaște pe ducele de Orleans, cunoaște curtea Franței. Și deși eu nu sunt de acord cu mama ta, pentru că la 15 ani în mintea ta nu pot fi decât fluturi, vânători și alte plăceri, am hotărât să procedăm așa cum vei voi tu. Alege. Alege vere al meu. Alege, dar gândește-te bine înainte de a răspunde. Dar nu e nevoie să mă mai gândesc, mama. Doar mă și numesc Alexandre Dumas. Eu l-am cunoscut pe tatăl meu, nu pe bunicul. Ai... Ce-ar spune oare tată dacă îl lași renega numai ca să-mi adaug nume lui niște titluri pe care el nu le-a iubit niciodată? Asta este părerea ta, Alexandr. Părerea și hotărârea ta adevărată? Oare nu și a ta, mamă? Exact cum am prevăzut, biata mea, Marie-Louise. Mama nu e deloc beata dumii Marie-Louise. Alexandr, cere imediat scuze pentru obrazniciata. ta. Bine, uite, ce cer scuze, vera mea. Măcar dacă cel puțin ai fi hotărât să înveți carte ca lumea. O să învețe, o să învețe, bineînțeles că o să învețe. Își va continua studiile la Abatele Gregoar, va lua lecții de aritmetică cu învățătorul oble și va urma mai departe lecții de scrimă cu părintele Monie. Așa am făcut pe mai departe. Dintre toți, cel mai dezavantajat era domnul Oblei, cel cu aritmetica. Am avut dintotdeauna o asemenea antipatie pentru acest obiect, încât n-am putut depăși înmulțirea. Nici chiar asta nu sunt capabil să fac cea mai simplă împărțire. De la bitul Oblei, însă, am deprins providențial altceva. Caligrafia. Iar biata mea mamă, o câtă dreptate avea, vărul de violență, o numească așa, a devenit în tocmai ca văduva anticului Horatius. Și ea... Vădva lui Horatius Scocles din Tirol a primit o licență pentru a vinde tutun. Iar eu. Fiule, ca mâine vor fi 13 ani de când acest cal s-a născut în casa tatălui tău. Nu cumva să-l vinzi. O, în drumul tău apără cu demnitate. Titlul de Gentilom, iar cu acești 15 scuze, descurcă de cum știi. Am înțeles, tată. Păzește ca ochii din cap, scrisoare de recomandare către domnul de Trevila. Da, am să tată! Așa a plecat în aventura vieții sale. Poate mai țineți minte. Mulmant în rugascon d'Artagnan, în aprilie 1626. Și Alexandru Dumaș a părăsit în 1823 orășelul natal. E drept că eu la vremea aceea aveam nu 18, ci 21 de ani. Nu aveam cal, dar aveam și eu niște scrisori de recomandare și suma de 90 de franci câștigați la biliard. Cât despre domnul de Treville, în cazul meu se numea generalul Foa. ÎN CASA GENERALULUI FOA Nătăiești, deci, domnul Alexandru Dumas? Da, domnul general. Ești, cumva, fiul generalului Dumas care a comandat armata din Alpi? Da, domnul general. Mi s-a spus că Bonaparte a fost foarte nedrept cu dânsul. Și că această nedreptate a lovit-o și pe văduva sa. Iartă-mă, pe mama dumii n Ne-a lăsat în mizerie, fără pensie. Poți să să-ți fiu de folos cumva? Vă mărturisesc, domnule general, că sunteți aproape singura mea speranță. Domnul Dor vă trimite această scrisoare. Mm, bunul Dor. Îl cunoști? E fericit și mândru că a contribuit la alegerea dumneavoastră, domnule general. A contribuit? A garantat pentru mine față de alegător cu trupul și cu sufletul lui. Rar om ca acest Dor. Da. Acum scrisoarea. Te recomandă cu insistență. Te iubește mult? Aproape ca pe fiul său. Mm, da. E, să vedem ce facem cu dumneata, domnule Duma. La ce te pricep mai bine? Mm, nu la cine știe ce. E, puțină gramatică, tot, știi. Atât de puțin. Dar cred că ai unele noțiuni de algebră. Mm? Geometrie? Mm. Fizică? Nu? Mm. Ai studiat măcar dreptul? Cred. Mm? Mm. Nu? Cunoști greaca? Latina? Latina puțin greaca loc. Ce limbi străine vorbești? Italiana, oarecum. Înseamnă că te pricep la contabilitate? Nici un pic. Cred că suntem pierduți. Sunt disperat, domnule general. De-abia în clipa asta îmi dau seama că educația mea e... e nulă. Că am fost un lene un dar o să mă pun la punct, domnule general. Și atunci poate voi reveni la dumneavoastră. Da, dar până atunci, dragul meu, ai din ce trăi? Nu. Și asta nu contează. Am venit la Paris hotărât să muncesc și să-mi ajut mama. Uh, Dacă eu n-am din ce trăi, nu contează. Dar mama... Uh -huh. Dăm adresa dumneavoastră. O să mă gândesc zilele astea. Nu dispera. Uite, B stai aici la biroul meu. Da. Ia pana și scrieți adresa. Cu pana dumneavoastră. Da. Nu, nu, nu, ar fi o profanare să scrie cu ea un neștiutor ca mine. Bine, bine, iată o pană nouă și o filă nouă de hârtie. Da. Sau poate nici să scrii, nu știi. Ah, eu, nu, nu, ba, descris, știu, domnule general. Caligrafia a fost singurul obiect care m-a atras. Oh. Uh. Dragul meu, dummas, suntem salvați! Salvați? Da, dragul meu, ai un scris splendid! Un scris frumos, iată tot ce am. E destul, e chiar prea destul. De da? seară cinezi la paleoal, îi voi vorbi duce lui dormeans de dumneata. Îl voi convinge, poate să te ia în birourile lui pe dumneata, fiul unui general republican. puteți intra la domnul Udar, secretar particular al Ducelui de Orleans. Vă mulțumesc. Bună dimineața, domnule Udar. Am sunteți recomandat de către două persoane. Una pe care o iubesc, alta pe care o respect enorm. De către generalul Foa. Asta în privința persoanei pe care o respect. Dar care credeți că e cealaltă? Mărturisesc, domnule Udar, că oricât aș căuta, n-aș putea găsi încă o persoană care să-i inspire atâta încredere încât să mă recomande cuiva. Cu atât mai puțin dumneavoastră. Domnul de Violen. Domnul de Violen? Nu e ruda dumneavoastră? Ba este, domnule, dar să mă recomande el cuiva. Poate v-a vorbit de mine, dar în niciun caz ca o recomandare. V-a spus desigur că sunt un mare leneș. Mi-a spus că n-ați lucrat niciodată prea mult, mm. dar că sunteți tânăr și dornic să recuperați. V-a spus că îmi plac fluturii și bunătoare. Mi-a mărturisit că sunteți un soi de braconie. <gânt> v-a mai spus desigur că sunt un nestator. Mi-a spus că ați avut slujbe la toți notarii din Crespi, fără să vă puteți hotărî. Să rămâneți la vreunul. În privința asta a spus adevărul adevărat Dorința mea fierbinte a fost întotdeauna Să vin la Paris Ei bine, iată-vă la Paris Asta e tot ce v-a spus domnul de Violand despre mine? Nu, nu e totul Mi-a mai spus că sunteți un fiu minunat mm. Și că deși uneori vă întristați mama Prin felul dumneavoastră de a privi viața ah. O adorați, o divinizați da. Că dacă n-ați învățat niciodată nimic E din cauza nepăsării și nu a lipsei de inteligență. Mi-am mai spus de asemenea că sunteți un îndărătnic colțos, dar că aveți o inimă bună. Dumnezeule, a fost în stare domnul de violen de o asemenea recomandare? Poate ar trebui să-i mulțumiți. O voi face neapărat. Nu știu însă nimic de el de câteva vreme. El la nici 10 metri de noi. Da? Domnul de violen e cu stodele nostru. cine e acolo? Eu sunt domnule de viola. Cine? Tu? M-ati recunoscut de vreme ce mă totuiți? E bine, da, te-am recunoscut. Da. Băiete dragă, ești o pramatie. De ce vere? Pentru că ai fost de trei ori până acum la Paris. Și n-ai catadixit să vii să mă vezi. Acum ce cauți aici? Vreau să vă mulțumesc pentru recomandarea făcută. Înseamnă că nu știi cum te-am recomandat. Ba, tocmai pentru că știu. În plus, vă mulțumesc și pentru ce nu ați spus. Adică. Dacă tu crezi că te-am recomandat notarilor ca să poți să tragi chiulul de la treabă și să te ții descris versuri naroadei și un soi de piese. E drept, despre așa ceva n-am pomenit nimănui pe aici, pe la Paris, nu atât pentru tine cât pentru reputația mea. Sper că te-ai lăsat pe gubaș. Nici gând! Intenționez să fii angajat la domnul duce de Orleans și în loc să-ți vezi de treabă, tu te ții de alte alea? Intenționez ca după ce îmi termin treburile pentru care mi-au simbria, să continui am scrie versurile mele Neroade și acel soi de piese. Doar nu vă închipuiți vere că am venit la Paris din alt motiv. zău. Deci domnul își închipui că având o educație de trei parale, poate ajunge un Cornei, un Racine sau un Voltaire? Nici nu vreau să ajung asemenea vreunea din ei. Te crezi poate mai grozav decât ei? voi fi altceva voi fi eu voi fi Diuma. n-ai putea veni mai aproape nesăbuitule ca să ți dau un picior da, da. undeva. hai hai haide, hai, hai. să rutăm și șterge-o ai nevoie de bani puș la macieste mulțumesc am 90 de franci. A, de, de unde ai atâta i-am câștigat la biliard Dumnezeu, ce puș la ma Pe vremea când soseam eu la Paris, persoanele care jucau un rol în literatură, printre care speram și eu să ajung, erau Chateaubriand, Nodier, Scrib, Lamartine, Victor Hugo, Alfred Vigny, cei necunoscuți încă, Balzac, Musée, sainte beuve Teofil Gauthier, Dintre compozitori, Rossini, Donizetti, List. Am cunoscut această pleiadă care a întreținut lumea ideilor mai bine de jumătate de secol. Unii, sprijinindu-mi înaintarea, nu m-au ajutat să fac nici măcar un pas înainte. Alții, încercând să mă țină pe loc, nu m-au putut sili să fac nici măcar un pas mai puțin. Am avut multe prietenii și nici o dușmănie. Primul meu prieten și colaborator în ale scrisului a fost Adolf Loven. Adolf, unde ești, Adolf? Bună ziua. Bună ziua, ziua, ziua. doamna Unde ești eu, dumneavoastră? Aici. E, aici, înăvălitor. De ce s-a întâmplat? Salut în persoana mea pe unul dintre salariații domnului Duce de Orleans. Oh. Știam eu că okay, există un Dumnezeu al poețiilor. Oh. Mamă! Mama, să-l sărbătorim pe Alexandre. Bineînțeles. și tu. Da, mă bucur de ma. Din clipa asta îți poți alege o zi în care vei fi invitatul nostru la masă. E, da. Ești un om întreg, ai slujba și simbria ta. În acea zi, tăcâmul te va aștepta perpetu. -o? Doamne, ce cuvânt. Oare cât durează acest perpetu, doamnă <laughs> Ce întrebare, până la moarte. Rezăleză. eu cred că din potrivă, numai moartea e perpetuă. În Franța cel puțin singurul lucru care e perpetu e provizoratul. Adolf, Adolf azi mergem să-l vedem pe Talma, cel mai mare actor al tuturor timpurilor. Cred că el într-adevăr va trăi cu arta sa perpetu. Sigur că mergem. Doamne Loven, v povestit Adolf prima mea întâlnire cu Marle Talma? Parcă nu. Mi-ai povestit Adolf? Nu, mama. Era anul trecut. Alexandra a fugit de acasă trei zile ca să-l vadă pe Talma. <laughs> a mers pe jos, dus și întors. Talman a citit câteva din versurile mele. Nu mi-a pus mâna pe cap, spunându-mi. Alexandre Duma, te botez poet în numele lui Shakespeare, a lui Cornei mm. și a lui Schiller. <rători> Întoarce-te în provincie, reintre în biroul notarului tău. Și Cornei a fost secretar la un procuror. <rători> <rători> <rători> Întoarce-te deci acolo și dacă într-adevăr ai vocație, Îngerul poeziei va ști să te găsească, să te ia de păr ca pe profetul Hababuc și să te ducă acolo unde ți locul. Și iată că, într-adevăr, ai venit unde ți locul. Da, dar am venit, dar ca scrip, nu ca scriitor. Adolf, da? hai să, să scrim o piesă. Eu mă princip la vânătoare. Tu la amor. Alexandru, ha? ce vorbe ha? sunt astea? Dar ce fel de vorbe să fie? Vă surprinde că, Adolf, iubit, am un subiect de vedevit? Exact. Da, Dar și cum, cum s-ar numi lucrarea voastră? Dragostea și vânătorul? A -a, aproape așa. Vânătoarea și amorul. A -a. Vânătoarea și Amorul a fost jucată ca piese de circunstanță la 22 septembrie 1825. Rolul principal i-a revenit lui Diuburjal. Aveam 23 de ani. Cât că aș fi uitat și numele piese și al actorilor, dacă n-aș fi vrut să marchez atunci punctul de plecare al celor 100 de drame pe care eram hotărât să le scriu, după cum eram hotărât să marchez punctul de plecare al celor 600 de volume pe care le-am scris. Acest început urma să-l marchez cu un volum de nuvele. Sper că n-ai fost supărat pe mine, domnule Duma, atunci când am refuzat să-ți editez nuvelele contemporane. Nu, domnule Bosanș, n-am fost. și fi fost ruinat acum sau oricum m-aș fi redresat destul de greu. Dar cine s-a încumetat la un asemenea act de curaj? Pe cine-i împrobodit? cine e acum în pragul falimentului? Hă? Eu, domnule Bosanji. Eu și biata mea mamă care așteaptă să ne scoatem cel puțin banii, pe care nu-i vom scoate niciodată. A, dar nu dispera, domnule Duma. Viitorul te așteaptă. Credeți? Sunt convins. Pot spera să mă editați chiar dumneavoastră. Bineînțeles, domnule Duma. Când? Depinde numai de ta. Adică, fă-ți mai întâi un nume și apoi te voi tipări. Voi fi chiar bucuros să te tipăresc, domnule Duma. Dar fă-ți întâi un nume. Să-ți faci un nume. Problema s-a pus fiecărui om care și-a făcut un nume. Din clipa în care și-a dat seama că aceasta e o condiție a existenței sale, omul s-a întrebat deznădăjuit cum poate să o îndeplinească. Și totuși a îndeplinit-o. Altfel n-ar fi auzit nimeni despre el. Și eu trebuia să-mi fac un nume, pentru că și de mine trebuia să se vorbească. Începusem să scriu o dramă în cinci acte. Cristin. Aflând aceasta, domnul Udar m-a trecut de la secretariat la arhivă. În intenție, asta fusese o disgrație. Pentru mine, însă, a fost o binefacere. Am avut timp să-mi termin piesa. Străngarule, iată-te. Iată-mă, domnule de viune. Deci de asta te-ai ieri. De care asta? De care scrie, în zi? Iar astăzi, Teatru France a primit cu exclamații și în unanimitate o tragedie în cinci acte și în versuri a unui tânăr care n-a scris încă nimic până acum. Așa a fost? Așa a fost de. N-ai observat că își băteau joc de tine? Cine vede? Cum, cinevere? Actorii? Nu. Mi-au primit piesa. Da, dar nu o vor juca. De ce să nu joace? De ce să o joace? chiar dacă ar jaca va trebui să placă și publicul Și de ce să nu-i placă publicul? am mai spus-o. Tu crezi că unul cu educația ta de două parale va reuși când oamenii de detalia domnului Vinet, a domnului, Vine, a domnului Mercier, a domnului Le Brun, suferă ieșecuri totale? Ce? Ce? Iertați-mă, domnule Devion, e aici un actor care întreabă de domnul Dumas. Un actor? Ce actor? Domnul Firman, de la Comédie francez. Domnul Firman, de la Comédie Francese, te caută pe tine? Da, are. Joacă rolul lui Monaldeschi din Cristina. Domnul Firman joacă în piesa ta? Da, iar rolul Cristinei îl interpretează domnul Mars. Domnul Mars joacă în piesa ta? E care, te mă faci să râd. Auzi. <laughs> Auzi cine să joace b -b -b -b -b piesuța lui Domnul Mars, cea mai mare actriță franceză?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 Aici îți prezice un viitor de mare succes. Am mai avut un asemenea succes de lectură cu Cristin. Știu, știu, mi-a spus o firmă. Henric al III se va juca negreșit. Ce promite Berange, poetul, autorul Lisete, autorul celor două surori de caritate, autorul lui Fretion. Excelență, domnul Alexandre Duma. Ah, dumneavoastră, ești Duma. Ce vânt te aduce pe aici după demisia pe care ți-ai dat-o? Monseniori, mâine are loc premiera lui Henrik al iii Da, știu. Ei bine, Monseniori, vă cer o favoare, Să mai bine zis, o dreptate. Care? Să asistați la prima sa reprezentație. Mm. De un an de zile îi se tot spune alteții voastre că sunt un nebun, un încăpățânat, un vanitos. Eu susțin că sunt un poet și un muncitor modest. Dumneavoastră, fără a vă convinge, ați dat dreptate celor care mă acuzau. Poate că altăța voastră ar fi trebuit să aștepte. Mâine acest proces se judecă în fața publicului. Asistați și dumneavoastră la această judecată. Nu pot, dragul meu, de deși și vreau. Am invitat la cină 20 sau 30 de prinți și de prințese. Monseniorul nu crede că Henric al iii ar fi un spectacol interesant pe care l a putea oferi acestor prinți și prințese? Dar unde să-i așez? Nu am decât trei lor. Aș putea reține galeria, întreaga galerie. Știi că e o idee. Bine, aleargă și reține pe numele meu galeria. E reținută, mă -nținioare. Ai bănuit că voi consimți să-ți văd opera? Am contat pe dreptatea dumneavoastră, mă -nținioare. -ai venit. A, e bine, pușlama, ți-ai atins scopul. Exact așa cum v-am făgăduit. Dar unde plecați? Mai e un act. Nu vreți să vedeți totul? Nu pot și vină. Nu pot. Dar de ce vere? Pentru că sunt un animal prăpădit. Pentru că din cauza emoției m-au apucat colicile. Asta ai făcut tu din mine și vină. Domnule Iigo, acesta este fratele meu, Alexandru Duma. Mă bucur, nu-i spus Dima, sunt chiar gelos pe dumneavoastră. <grijind> Iar acesta, domnul Alfred, vine. Îmi pare bine, domnilor. Îmi pare bine. E o adevărată bucurie pentru mine să cunosc doi mari autori. Mm. În seara asta, domnilor, afirm cu modestie că deschidem cu Henric al iii drumul dramei romantice. Domnul Hugo m-ați precedat cu Cromwell acum doi ani. Urmați-mă cu o dramă romantică. Vă voi urma, Diuma, vă voi urma cu Ernani. Și dumneavoastră, Duvini, după romanul St Mars? Poate cu Chatterton. Știți, sora dumneavoastră, Diuma, e puțin șocată de felul cum vă folosiți de izvarele istorice. Vă recunosc că și eu. Istoria ne pune la dispoziție un material de viață enorm. Trebuie doar s respectăm. Și nu să violăm. Sorella mia, dar mm. este permis să violezi istoria. Mm. Cu condiția să-i faci un copil. Și <laughs> <Ai laughs> <laughs> eu sunt hotărât să-i fac o sumedenie de copii din Florida. <laughs> <laughs> Domnule Diumar, da? Monseñorul duce de Orleans, vă rog să-l vizitați în loc. Vă mă rog să mă scuzați, domnilor. Să mă scuzați. Ei bine, iată-te mulțumit, de Diumar ai câștigat procesul contra întregii lumi, contra publicului și contra mea. Treci mâine pe la mine. Puțin oameni au văzut întâmplându-se în viața lor, o schimbare atât de rapidă ca aceea petrecută în viața mea, în timpul celor patru ore cât a durat reprezentația lui Henry al iii Cu totul necunoscut, cu o seară înainte, a doua zi, în bine sau în rău, eram obiectul preocupărilor întregului Paris. Din câți oameni m-au invidiat în seara aceea, nici unul n-a bănuit că mi-am petrecut noaptea pe jos, culcat pe o saltea, lângă patul mamei mele, atât de grav bolnave, și pe care, ca pe nimeni altul, aș fi vrut-o într-o lojă de la Comédie Française. A doua zi... Manuscrisul se vindea cu 6.000 de franci. M-am dus cu ei la domnul de violin, căruia îi datoram trei mii. Ce ploturi acolo? ce asta? Prețul manuscrisului, Vere. Cum? Există imbecil care s-au cumpărat așa ceva? Cum bine vedeți! Nici nu mă întreb cum mă simt că diseară... Chiar așa, vă mai bine? V-ați putut întoarce la teatru. Erați acolo când firme? m-a anunțat. Eram, eram să fie. Și nu v-a făcut puține plăcere, Vere? Sine. Lângeam cu un vițel și vine. Hai, hai, hai să mă Că bietul tău tata ar fi fost acolo. Mama ar fi putut să fie. Nu vei întoarce la serviciu. Bo, nici vorba. Și cred că, în afară de ce mi-ai arătat acum, o să-ți mai aducă ceva an prostia asta pe care ai scris-o? Cam vreo 15.000 de franci. fă trei șefi de birou în timp de un an, plus gratificațiile. Adunați-i pe cei trei șefi de birou la un loc și spuneți-le să facă ce-am făcut eu. Hai, hai, hai, hai, hai, du-te, colt, sosule, și mir, cum de nu-ți scade tavanul în cap de rușine. Sa de maestate, știi ce mi se spune, Vere? Ce vi se spune, Maestat? Mi se spune că există în birourile dumitale un tânăr care a scris o piesă în care noi amândoi jucăm câte un rol. Cum așa, Maestate? Uite așa. Eu îl joc pe Henric al treile. <laughs> Iar dumneata, ia zic? ghicești? Nu ghicesc. Dumneata, Vere... Pe al ducelui de ghiz. Sire, <laughs> ați fost înșelat din trei motive. Nu mai spun. Și care ar fi primul? Primul că eu nu-mi bat soția. Da, asta așa este. Al doilea? Că după câte știu eu, doamna ducesă de Orleans nu-mi pune coarnă. Da, de asta să fii sigur. Și care e al treilea motiv? Că maestatea voastră n-are un supus mai credincios ca mine. I-ați răspuns ca un Dumnezeu, măsiniore. putea să-i spuneți și că tânărul nu mai face parte din biroul dumneavoastră. Oh, nu puteam să o pe sa. Eu am hotărât să te păstrez, doar nu poți crede că ți-am aprobat demisia aia caragioasă. Piesa Cristin, revenită greu de la cenzură, intră în repetiții. Romantismul care cucerise teatră franței, traversase Sena, ocolise Academia ca pe acele fortărețe pe care generalii strategi le lasă la urmă și acum lua cu asalt Odeonul. Se pusese la cale o cabală urâtă. Bătălia cu publicul a durat șapte ore, în cursul căreia piesa de zece ori trântită la podea se ridica mereu, sfârșind la ora două noaptea prin a publicul care gâfâia speriat și îngrozit. Mare și măreață e lupta pe care o duce genul uman împotriva voințe a publicului, a vulgarității spectatorilor și a urii dușmanilor sau a cenzurii invinse. După premieră, ne-am adunat vreo 25 de prieteni pentru o mică cină festivă la mine acasă. Atunci s-a petrecut un fapt nemai auzit în analele literaturii până la mine. În piesa mea, Cristin, trebuiau schimbate vreo 200 de versuri. Trebuiau făcute o duzină de tăieturi și tot pe atâtea legături noi între scene. Toată povestea asta se impunea să fie gata până dimineață, pentru ca seara, la a doua reprezentare, piesa să fie gata fără cusur. Prieteni, prieteni... Prieten, să bem pentru Cristin. Alexandre, nu uita, trebuie piesa mâine dimineață în noua sa formă. Arel, dragul meu, director răbdător. Mi-e imposibil să fac ceea ce vrei tu acum. Nu vezi că am asfeți care mă sărbătoresc? Da? Alfred Vini și dumneata Victor Hugo, ce tot șușotiți acolo? Voi nu mă sărbătoriți sau vă roade viermele genozii? Noroc, Arel, noroc, noroc. Da, Alfred. De șampanie și de succesul Cristinei lui. Are și de ce a așteptat atât ca să se infirme prevestirile lui Picard. Știi, știi ce ți-aș propune? <laughs> Cred că exact ceea ce vroiam să-ți propun și eu, rost de viermele geloziei profesionale. Victor Hugo și Alfred divini Luară cu ei manuscrisul și se închiseră într-o cameră. Și în timp ce noi mâncam, beam, cântam, începură să lucreze. Lucrară patru sau cinci sau șase ore cu răvna cu care ar fi lucrat pentru ei. Dimineața, găsindu-ne pe noi adormiți, lăsarea manuscrisul pe cămin, gata de a fi jucat. Și fără să trezească pe nimeni, acești doi rivali ai mei, ieșire de brați, ca doi frați care au vegheat la somnul celui de-al treilea frate, un leneș. A doua zi primeam pe manuscrisul Cristinei douăsprezece mii de franci, dublu decât luasem pe Henric. Banii aceștia îi luam însă eu, în timp ce iugo și Vinii, desigur, dormeau obosiți de petrecerea la care luaseră parte toată noaptea. Opriți, opriți spectacolul! Închideți teatrele! Pe străzele Parisului sunt uciși oameni. Cum? Duce trupul aceste femei împușcate de jandarmi pe treptele peristilului să vadă toată lumea. Ce se întâmplă, timp? Ce se întâmplă, Arago? Se fac baricade, se ucid oameni. Închidem teatrele, cum vezi. Bine, bine, dar teatrele închise înseamnă steagul negru ridicat deasupra Parisului. Asta și trebuie. Și lângă el să plutule tricororul francez? Maricadei, luați-l și scoateți pietrei talbarului! Revene! Revene! Revene! Fiți comandantul nostru! Ei, Să mergem în centru! Ei, în centru! vă o, prinsimă, o prinsimă Voi vorbi eu cu domnul capitan! ce doriți, domnule? Liberă trecere pentru mine și pentru oamenii mei. La unde vă duceți? La primărie! La primărie! Să faci acolo. E asta e bună. Cum ce să facem? Să luptăm, domnule capitan! Zău, așa, domnule Dumas, nu vă credeam chiar așa de nebun? Chiar așa de nebun? Vă da, cunoașteți? Da, eram de gardă la Odeon într-o seară când se juca Cristin. Am avut atunci o să vă aplaud, să vă strâng mâna. Atunci să stăm de vorbă ca niște prieteni. Mi se pare că asta și facem, Dar de ce sunt nebuni? <hânt> Întâi pentru că riscați să fiți ucis. <hânt> și asta nu e meseria dumneavoastră. Apoi pentru că îmi cereți cale liberă, când știți că nu vă pot da așa ceva. Înseamnă atunci că și dumneavoastră sunteți nebuni, pentru că stați împotriva acestor parizieni. Eu îmi fac meseria, domnule Diuma. Din fericire, regimentul meu nu are deocamdată decât ordinul să împiedice circulația. Cel mai cuminte dintre lucrurile pe care le puteți face este să convingeți pe acești parizieni să meargă pe la casele lor sau să se îndrepte spre primărie prin străduița aia. Rui de Arlei. vă mulțumesc, vom folosi partea a doua a sfatului dumneavoastră. Adio! Apropo! Apropo, cânte Pe când? Parcă asta e titlul piesii care urmează să se joace, nu? După ce vom face revoluția, Ministerul de Interne, căruia m am împlâns că cenzura mi-a oprit și această piesă, mi-a spus că e nevoie de cel puțin o revoluție, pentru că Antoni să se repredinte. <laughs> Atunci, tare-mi Că va sta pe vecie în sertarele dumneavoastră. Ei bine, capitană, eu nu cred. Veniți peste câteva zile la mine să vă dau bilete! Da! ales de istorie să mplânge în tricolorul pe fruntea pavilionului orologi. Revoluția se înfăptuise. O spun, o repet, o scriu și o voi tipări în fier, în bronz, în oțel. Și mai spun că se înfăptuise nu de către șovăielnicii actori ai comediei care durase 15 ani, ascunși acum în culise, în timp ce poporul juca în drama sângeroasă a celor trei zile. Cei care au făcut revoluția sunt cei pe care i-am văzut și care m-au văzut acolo. Cei care intrau în Louvru sau în prin grilajele rupte, prin geamurile spartei. Cei care apoi, în timp, au fost omorâți, luați prizonieri, exilați. Godfroy, Caveniac, Dugusei, Etienne Arago, frații Le Bon. Sunt tineretul fierbinte al proletariatului. Oamenii din popor care, după ce opera a fost terminată, sunt înlăturați ca să moară pe mai departe. ...de data asta de foame. Domnule Griba! Cine Domnule Griba! Cine e? Ah. Chiar dumneavoastră sunteți? Adică, da, dumneavoastră sunteți. Aveai dubii, prietene? Ah. Da, cine ești? Ce ziar? Ah. Ia dar, De trei zile n-am ieșit din casă. Oh, ziarul legitimism. mă vorbește de bine? Mare, minune! Adică, ce minune! Redactorul mă crede mort. O să-i trimit o carte de vizită. Nu-i mai trimiteți! Dați-mi-o eu, Dai, Dumneavoastră, îl cunoști? Sunt chiar eu, domnule Dumneavoastră. Slavă cerului că n-am avut dreptate. Ah. Aveți o scrisoare, domnule Dumneavoastră. Ce Mulțumesc. Domnule, nu știu numele, în timp ce m-am îmbrăcat, faim un serviciu și citește mi scrisoarea asta. Da. Drag... Dragul meu, Alexandru. Citesc chiar acum, într-un ziar, că ai fost împușcat. Fii bun și comunică dacă acest lucru te-ar împiedica să vii să cinăm la arsenal cu amicii noștri obișnuiți. Cine semnează, prietene? bunul tău prieten, Charles Nodier, care ar fi încântat să ceară cu acest frileș tir de pe lumea cealaltă. Mm, ce zici? Mă duc la cină? Mă înviez, domnule redactor? Din toată inima. Mai ales... Că aveți și de lucru. Ai dreptate, ai dreptate. Trebuie să mai scriu o sumedenie de piese. Și vreo 250 de romane. Romane? Să știi că e o idee. Dar cum? Numai 250. O să scriu mai multe, cam vreo 600 și între timp o să-mi scriu și memorie. Păi, domnule Dumas, dacă intenționați să vă scrieți memorie, uitați despre știrea publicată de noi la 6 iunie 1832. Mă rog. Cum pot să-mi cer așa ceva ziarul ăsta al vostru? Nu vrea să aibă și el parte de oarecare glorie, ah. că și așa tot nu-l citește nimeni, nu? Cel puțin posteritatea să-l caute prin arhive. Ați ascultat? Alexandre Duma, începutul, dramatizare de Viorel Burlacu, au interpretat forieterle artistemerit artiste merit, Dan Condurachi, Alexandru Repan, Ion Pavlescu, Corado Negrano, Emil Liptac, Lilinica Dumitrescu, Ruxandra Siretanu, Ștefan Velniciu, Boris Petrov, Constantin Brezano, Ion Lemnaru, Victor Strengaru, Mihai din Vale, Nicolae Pomoje, Papil Panduru, Daniela Anenkov, Genoveva Preda, Ileana Șerban, George Pufulete, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Ion Novak. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.